Через це, чесно кажучи, я мав надію, що в Лімі просто не знайдеться Держабля. І Тьомуку доведеться відмовитись від конгеніальної затії з подарунками, що сиплються з небес прямо на голову скаженілих від щастя поруанських діток. На жаль, Держабль у Лімі таки відшукався. Без особливих труднощів я вийшов на солідну фірму, серед основних фондів якої значився напівжорсткий дирижабель зі зменшеним лобовим опором та двома старенькими дизельними двигунами модель ЗЦ-102М. Аеростат мав автоматизовану чотиримісну гондолу та здоровений вантажний відсік з резервними балонетами Однак використовувався переважно не для транспортування вантажів, а для реклами. Шугав цілими днями над лімою, тягаючи за собою якийсь плакат на кшталт «Локшина» від «Вірджіліо» – найкращий початок нашого дня. Сигароподібний апарат виявився чималеньким. Сягав довжину 74 метри, в діаметрі мав 20,5 з половиною метрів в найширшому перетині, і вміщав у себе 23 три тисячі ковметрів газу. А тепер, власне, про газ. За рекламним держаблем був закріплений невисокий чубати-перуанець з живими чорними очима і розплюснутим, наче у бульдога, носом, якого звали Маргаріто, пілот і механік в одній особі. Чемний менеджер представив мене бравому авіатору, після чого залишив нас на одинці, аби ми втрясли всі організаційні питання, що стосувалися оренди літального апарата. То без зайвих зволікань та розкочування я перейшов до суті справи і виклав Маргаріто все, що вимагалося від нього та від його повітроплавальної машини. Доблесний перуанський літун безперестану кивав і трусив щоками, показуючи, що розуміє мене, а наостанок уточнив. Значить, спочатку я запускаю музику, далі вмикаю прожектори, роблю коло над площею. Спускаюсь вниз і швартуюся до причальної щогли, що буде замасковано в новорічній ялинці. Потім чекаю, поки ви запалюєте гірлянди на дереві, а тоді починаю розкидати подарунки, так? Не зовсім. Передусім микаєш прожектори. А тільки потім музику. А далі все правильно. «Окей, вас зрозумів!» Бравурно по-авіаційному, відказав хлопець. «Треба буде завчасно розмістити хлопа на верхівці ялинки, щоб ловив причальний гайдроб. Хоча я сам про це подбаю, сеньоре. А де, до речі, проходитиме операція?» то було ключове запитання в усій цій історії. «Пуно – це на березі тіді-каки?» А так прозвучала ключова відповідь. Маргаріто задумався, ще сприкидуючи в голові, а тоді зморщив носа. «То є альті-плано, сеньоре?» хм -хм. «Доведеться...» Підніматися аж на чотири тисячі метрів. Розумієте, сеньоре, це надто високодержавель, наповнений гелієм, навряд чи здуже перевалити через такі хребти. Примітка Альтіплано від іспанської альто високі і плано площина. Велике плато в Вандах з безлічу вулканів являє собою понижену частину внутрішнього пласкогір'я центральних Анд, займає прикордонні території Чилі, Перу, Болівії та Аргентини. «Скажу прямо, я не дуже зажурився, проте задля годиться, запитав. І ви не можете ніяк цьому зарадити?» Опеськувати Маргаріто ще більше зморщився, але небавом вигукнув з розумним виглядом, піднявши вказівного пальця до гори. Я знаю, сеньоре, можна накачати його водним. Кого? Дережабль. І що тоді? Водень вдвічі легший, ніж гелій. Цебто він забезпечує майже вдвічі більшу підйомну силу. При такому ж самому об'ємі закаченого газу агростат зможе злетіти значно вище, а значить, відпаде необхідність вмонтовувати додаткові балонети і полегшувати гондолу, викидаючи з неї все зайве. Крім того, пілот порився у своїх паперах. Наповнення держаблю водним обійдеться вам всього лишу 10 доларових центів за кубічний метр. Тоді, як за оренду корабля, накачаного гелієм, доведеться платити цілих 40 центів за кожен закачений кубометр газу. Я все правильно зрозумів, перепитую, розуміючи, що мій. Комерсантський розум відмовляється вірити почутому. Вгодень удвічі кращий за гелій, але при цьому кошти в чотири рази менше. Пранець почухав кудлатий черепок і нерішуче, наче школярик на першому екзамені підтвердив. Виходить, що так? Чому ж тоді всі використовують гелій? Ось тут доля зіграла зі мною злий жарт. Маргарита був класним авіатором, цебто професіоналом у всьому, що стосувалося пілування літального апарату, його зльоту та посадки, а точніше швартування. Одначе хімію знав краще за мене. Заморзаний молодик сором'язливо глипнув на мене і мовив, «Я не знаю, пане». А я подивився на Маргаритто і сказав «Накачуй водним». Після повернення з відрядження я представив напарнику скрупульозний звіт про поїздку, до якої доклав детальний кошторис, що містив закупівельні ціни на новорічні подарунки та витрати на аренду аеростата. Тьомика – Ледь параліч не хватану, одначе відступати було нікуди. Всі пункти кошторису, цебто власна оренда аеростата, зарплатня Маргаріто та його помічника, що чатуватиме на верхівці ялинки, подарунки тощо відповідали дійсним цінам за одним єдиним виключенням у графі газ для заповнення дирижабля. 23 тисячі кубічних метрів я вказав суму, що відповідала гелію. Будь ласка, не судіть мене строго і не лайтеся, шановні читачі. Присягаюся, у дійсності я не хотів нікого обманювати. Та все Тьомик винен, адже сам він, зовсім не питаючи, втягнув мене в цю дурнувату історію з держаблим, а я, якщо пам'ятаєте, все ще був винен йому 5 тисяч доларів. Я так собі прикинув у голові, що було б непогано виписати собі невеличку премію за труди і покрити частину боргу за рахунок різниці у вартості між годним та гелієм.